Gospodar u zemlje neba, u ovom gradu nemir vlada. Gospodar u neba, malo nas na seđdu pada.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 Svakog samo samoveće Sa izloga i tanudi Svakom komad lažne sreće Dunja luk je ostario Ali nije zapamtio Da je insan sretan bio, kad je islam ostavio. Postepenost u ozakonivanju islamskih propisa. Dakle, kako je došlo do toga da se određeni popis li jedni pod legislaciju? Podlika svih ti propisa jeste da su došli, da su postepeno, dakle Allah s.w.t. postepeno ljudima spustio propise. Dakle, postepenost se djeli na dvije vrste. Postepenost općenito u propisima, tipa da su propisi Allahove vjere spušteni dio po dio. Pa tako imamo jeli, da je godinu dana prije hijđri propisan namaz. Zatim, u prvoj godini nakon hijđri propisan je ezan, džihad i neki propisi vezani za brak. U drugoj godini propisan je post, u trećoj godini propisan je nasiljno pravo, odnosno ajti koji govori o nasleđivanju i srodnika. U četvrtoj godini propisani su kazne za zinalog i tako dalje. Dakle, nije sve spušteno odjednog. Nego Allah subhanatala postepeno usavršavao ovu vjeru. postepen dio po dio, spuštenje poslaniku sa srednog. Vidimo, jeliko kroz ovaj period, kako je jeli, svake godine faktički objavljivan jedan krucijalni vislanski propis. Dalje imamo šestom, šesto jehidraske godine objavljene, objavljene su propisi vezani za izmirenje i među brašnje i drugova. U toj godini je Allah zabranio alkohol i kocku. U, še, u sedmoj godini je zabranjena uh, svinjetina i, i siste su propisi vezani za iznajemljivanje. U osmoj godini je propisana kazna za, za, za krađu. U devetoj godini je propisan e, propisi vezani za proklinjanje među dva supružnika i tako dalje. Dakle, široki spektar od prve, od prije hijdreje pa do deset godina nakon, nakon hijdreje propisi su postepeno selazili. Dakle, to je prva vrsta postepenosti u ozakonjenju islamskih propisa. Dakle, su propisi selazili, jedan za drugim, a ne sve odjedno. Poslaniku Musao alaihissalam, Allah s.a. Ala je spustio ploče. Nakon je bio zapisan celokupan zakon. Spuštajmo odjednog, i oni su molali da sve odjednog primijenimo praksu. Međutim, iz milosti prema poslaniku s.a.s.a. Allah s.a. je olakšao njemu, a samim tim i njegovim sredmenicima, tako što je ove propise objavljivao postepeno. Sami znamo da kad se nešto uči postepeno, da je mnogo lakše nego kad se uči jednom odnom sve odjednog. To je dakle ta prva vrsta propisa. Da su spušteni dakle postepeno, općenito. <kuh> Druga vrsta jeste da postepenosti postepenost u ozakonjenju jednog propisa. Dakle, gore smo rekli, ukupno svi pro, pro, namaz, post, kazna za blud, kazna za zinalog i te stvari, objavljene su odjednog. Međutim, svaki od tih propisa, ako U njemu imamo neki širi, jeli, širi komentare vezane za njega. Taj propis je objavljen ponovo postepeno. Jedna od glavnijih stvari u našoj veri kao što je namaz. Objavljena je, naređena poslaniku Sadaselem odjednom. Međutim, propisi vezani za namaz nisu odmah bili ustavljeni kao što su danas. Poslanik Sadaselem je, kao što su navodi Ajša, Radovan prenosi od njega, u verodostavnom hadisu da je namaz u Merki klanjan dva rekaat. Dakle, prije Hidre, kada je propisan, godinu dana prije Hidre, klanje su samo dva rekaat. Zatim je, kaže poslanik, učinio Hidru u Medin. I tu je propisan četiri Ono Odnosno, tu je došlo do, jeli, Da su namazi koji su imali potvare, kjata, su, danas imaju četiri, to se desi odakle nakon što je učinio hijđu. Međutim, samo sam namaz kao propis prošao je kroz nekoliko faza. Prva od tih faza jeste da u, u muslimu imama Ahmeda, Abdurrahman ibn Abi, Abi Leila prenosio od Muaza ibn Djebela da je kazao, jel. 17 mjeseci nakon što je posljednjih sasjednim došao u Medinu klanjalo se prema Beitul Maktisu. Dakle 17 mjeseci klanjali su i okretali se prema Beitul Maqdisu odnosno Jerusalimu danas. Dakle u tom periodu u toj fazi namaz je bio je klanjan otprilike na ovak način kao što mi danas staljamo, znači oni okretali su se prema Beitul Maktisu. 17 mjeseci فالله سبحانه وتعالى بيابيو قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوذي أنك قبلة ترضاها وفي نهاية الثانية في المنزل المتحدث في المنزل بيت الحرام, الحرام. فلنوذي أنك قبلة ترضاها فلنوذي أنك قبلة ترضاها Pa ćemo dati da se jeli kibla okrenje prema onome što ti želiš. Dakle, ovim ajetom poslanji sa srnem je nakon objave ovog ajeta usmjerio odnosno pravac u namazu prema Mekke. Dakle, 17 mjeseci si krenalo prema Beatri Be Be Be Maklisu da bi nakon objave ovog ajeta poslanji sa srnem za poslanji sa srnem počeo da prema Mekke. Tu je dakle prva faza kroz koju je namaz prošao. Druga faza Jeste da u početku, s period ovaj periodu, uopće nije bio specifičnog poziva na namaz. Dakle, nije bilo propisan ezan još uvijek. Kazali smo vamo da je ezan veli propisan u prvoj godini po Hidriji. Pod kraj prve godine po hiđri. A dvije godine prije toga ljudi su uklanjali. Jer je namaz objavljen godinu naprije Kako se odlazili na namaz? Zvali su jedni drugi znao da je tad i taj do pilke namaz pa su jednog drugima govorili idemo na namaz, idemo na namaz tako da su pristali namaz meću ti veliki broj ashaba nije znao ako nećeš poziv, idemo da zoveš u tom periodu, dok nije bilo je zane. međutim, jedan ashab je došao u poslaniku sasalem i kazao Video sam nešto što vidi insan koji spava ne mogu za se brež da sam spavao nego kažem da sam bio između sna i jave pa je došao Insan u, u, u, u dvodijelnoj zelenoj odjeći i proučio mi sljedeće. Kazuo mi Allah akvar, Allah akvar, Allah akvar, Allah akvar, četiri puta, zatim nešadu, nešadu, nešadu, nešadu, nešadu, dva puta i tako dalje. Proučio mi je zan. A zatim, nakon kratkog vremena, proučio mi je to isto s tim što je dodao kad kameti salat, kad kameti salat. Pa je poslani sad sve reko, Alimha Bilalem, velju evdin biha. Poduči Bilala tim riječima i nek njima je zani. Dakle, psanično sa mu je rekao, poduči Bilala tim riječima i nek njima tim riječima poziva ljude da namaze. Omer od jehlanu, došao je nakon ovog insana i kazao, vidio sam ništo što je, Samo što nam Ja Prije je došao. Dakle, Omer potvrdio njegov san, da tako kažemo, i odtad je, jel, propisan odnosno, odtad je zaživio Ezan. U prvom periodu Ezan nije bilo. Ovo je, dakle, drugi period koji su namaz prošlo, to je daje je ozakonjen, da kako kažemo, Ezan. Treći period jeste da su ljudi kasnili na namaz, pošto je danas kasnije, ashave, su kasnili na namaz. Pa vim sam dođu do, do ashaba koji je zadnji I šarite mu pokazuju koliko kol ste klanjali. Pa mom pokazuju, je dva ili jedan. Pa bi on, kaže, naklanjuo sam, dva rekliate jedan. A zatim se priključio, jel, džemač. Poslanih sasemljeni nije klanjio brzo. Tako da su ti ljudi, jel, slobodno, jel, da kažemo, rahat mogli da naklanjuju i da se priključije onome, je, jel, gdje je Poslanih sasemljeni stalo. Međutim, Moaz, jebnu džebel, je kazao, ne želim da klanjam sam, da Poslanih sasemljeni. Pristupit namazu ondje gdje je Poslanjih sa Sallam. A zatim ću ja naklanići ono što mi je prošlo poslije namaza. Pa je Poslanjih sa Sallam kazao Kad senne lekum mu'ar hakedah kasnavu. Dakle, mu'az vam je ove ovaj sunnet, pa razite tako. Dakle, mu'az bin džebel je taj koji je izlačan zato da, da mi naklanjavam namaz ovako kako nas naklanjavam. Ako zakasniš, priključiš se namazu ondje gdje imam a zatim poslije spredaj se lama, je nakređaš ono što je prošlo. To su dakle ta tri perioda kroz koje je namaz prošao, jer bi danas, odnosno već u tom periodu, bio formiran kao propis. To je dakle jedan primjer. Isto tako vezano i za post. I post je prošao kroz neke faze, jer u početku nije bio objavljen, kao što je slučaj, je li danas, nego je posljednik sa srednje postio tri dana od svakog mjeseca. Sve dok dok mu Allah spada tada nije objavio jale dinamenu kutiba alaikum seja u ovo vjernici, jeli, je post. Pa nakon toga, jeli, poslani sasalnem postio mjesec Ramazan. I to su ta dva perioda, kroz koja, jeli, da kažem, post prošao. Tipa da je bilo, da je poslani sem postio tri dana, a zatim mu je naređen da posti <coughs> cijel mjesec, s tim da za sona tri dana ostala kao sunnet, a ne kao obaveza. Osuđak dakle lekolo dva primjera vezana za zakonjenje određenih propisa. Međutim, postepenoст vidimo i kod zabrana ne samo kod naredivane propisa. Postepenoст kod zabrane alkohola. Alkohol nije zabranjen odjednom. Zašto? Zato što su predislamska Arabija, odnosno jashabio vrijeme dok je počeli sa snažnim širiju vjeru, mnogo pili alkohol. Zato što je pijenje alkohola kod nje bilo je li dokaz časti, dokazi, snage, moći. Pili su alkohol zbog toga. Pa se prenosi u hadisima jeli, da su nekada sahabi klanjali pijani. To tako kaže. Pa prenosi Adrahman ibn Auf, da su kod njega bili Ali ibn Abitalim i još neke sahabi. Pa su sjedili. Kada kada bila je vozba. I pili alkohol. Pa su protivili da im Ali ibn Abi Talib bude imao. Pa Ali ibn Abi Talib bučio kule al kafiru. Pa je povrkao ajte. Nakon toga je Allah sviđa za branju Međutim, kako je došao do te zabrane? Allah sviđa nije odmah zabranio alkoholu. Jer je znao kako mjesto alkoholu zauzima u njihovim srcima. Ako im ga odmah uskrati, mnogi od njih neće prehvati to. Pa Allah sviđa postepeno zabranio alkoholu. Prvi ajet koji je spušten vezan za alkohol. Jes te ajet je malo spala navodi da je alkohol da se od, jeli, plodova palmi i grožđa uzima nešto što opija, a i što ima, jeli, fino, fin okus, da tako kaže. Znači, nešto što opija, ali ima fin okus. To je dakle prvi ajet koji je vezan za alkohol. الثاني آيه يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافئ للناس واثمهما اكبر من نفعهما وبرمهج الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لو دي دا بتبيته الكحول او اسمه فينو parece que diz nome é isso veliki gri i manafiu li nas ali koris ljudima i ismehuma اكبر min nafhema ali egrie odnosno shteta veca od koristi nagle rozgraniceno prvi put je kazao da je tu negde mejutim ovaj put avlasna tala kaze da je sta alkohol da egrie da ce od koristi jesu ik nego ne alkohol zabranio mejutim veliki bra ashaba se radi Dalje, Allah subhanahu kaže, nakon određen venenskog perioda, ja allavine amanu, la taqrabu salata wa entum suka'a. Zabranjuje se alkohol u određen venenskim periodima. Znate, ne dolazi do potpune zavr. Nego, alkohol se zabranjuje u određen venenskim periodima. Kad? La taqrabu salata wa entum suka'a. Ne približavajte se namazu dok ste pijani. Dok ste pod dozom, jel, dok ste pod dozom desnom Nakon ovog ajta ogromna većina, tako kažemo, ostavila Zašto? Zato što su razlice među namazama, ali, pa ako insan, jel, popije, ufatit će ga, jel, nećemo da U tom periodu su, dakle, veliki broj ljudi, a sahava, ostavili alkohol. Jer nemaš da piješ. Da bi nakon ovog perioda, Allah s.a.a.a.a. kazao Jaha alladina amenu innamel hamru wal mejsir wal ansavu wal aznam, ritu od uma šejtana, فاجتنبوه. Ovierni cele zaista je alkohol, vino, kordska, ensago, znam odvratna stvar. Od šejtana ej, فاجتنبوه. Direktna naredba. Klonite se toga. Dakle, imperativ فاجتنبوه i alkohol je ovim ajetom potpuno zabranjen. Dakle vidimo da Allah subhanahu wa ta ta'ala iz sve ogromne apsolutne mudrosti Nije zabranio alkohol jel, odmah, nego je to učinio postepeno. Iz ovog ajeta, odnosno iz ovog propisa postepenosti u zabranjivanju alkohola, insan može da izvuće veliki broj, broj pouka u svakodnevnom životu. Jel, ako neko želi da posađe, da ostavi nešto, kao što recimo danas veliki poruk cigare, da mu ne kaže, ako je znana, insan nema šansi da ostavi odma. da ga pokuša da da smanji. Ako ništa, jer kad smanji, Velika razneća se poslije lakše ostaviti. Vodit ću ovim ovim primjerom. U ovom periodu, jel, još uvijek smo u periodu jel, gdje poslanik sa Asilnem je živ među ashabima, imamo dva izvora, da kažemo šarijeta, dva izvora šarijeta koja će kasnije biti jel, prisutna, međutim, u ovom periodu, ta dva izvora šarijeta tumači onaj koji ne griješi. Tako da su rezilaženja Sve dena na Nemaj. Ta dva izvora su Kur'an i sunnit. Insan, kad ga neko upita šta je Kur'an, mora da zna da objasni šta je Kur'an. Insan vjernik. Kur'an, njegova definicija, da tako kažemo, jeste da je Kur'an Allahu govor. Prva stvar koja se mora smomenuti u definiciju, odnosno u definisanju Kur'ana. Ne mora se biti odrijeći do riječi, definicija. Međutim, ono što insan mora čvrsto zapamtiti jeste da je Kur'an Allahov govor. Da ehl sunnatu, dželan, čvrsto stoji iza ovoga. Dakle, ne vjerujemo da je Kur'an stvoren. Kao što to propagiraju određene sekte. Ne, Kur'an je Allahov govor. A dokaze za ovo su mnogoborujem. Prvo, Kur'an je Allah s.w.t. naziva Kur'an svojim govorom. Dakle, Kur'an je Allahov govor. Koji je Allah objavio poslaniku, Dakle, spušte poslaniku, svala sellem. U svom izrazu je nedostižan. A njegov učenje je obožavanje Allah, odnosno i baljice. Dakle, to je Koran. Allaho govor, objavljen poslaniku, svala selem. Njegov jezički izraz i po značenju i po izrazu je muđizaje, kao takav. A njegovo učenje je ibadet. Današnji Kur'an jel mi vidimo u jednom jel tomu između dvije korce. Nokoliko na otprilike šest stranica polje na stranice Juceva 114 sura, to su neki osnovni podaci jel, koji pričinom svi, svi znajte. Kur'an kao prvi izvor šariata. Nije originalno jedno Znači i to je prva karakteristika korana, odnosno tog vjerozakonika da ga tako nazovemo, nije objavljeno jedno. Nego Allah s.w.t. Koran u period 23 godine spuštao preko počestom Meleka Čbrila na srce poslanika Salasemja. Ako je Koran objavljeno postepeno, to znači da je mnogo ga lakše bilo na učin pamet. Nego da je objavljeno jedno. Mnogo je lakše bilo dokučiti mudrosti koje sa sobom nosi ajeti. kada dobijem mali broj ajeta u periodu 23 godine. Znači dio po dio. Na taj način je sam poslanitelj. Da se jel, Allah spodnika kaže. Fu adek. Da ti je tebi us, učvrstimo srce. Koranom da ti srce učvrstimo. Kako? Tako što ćemo jeli, dio po dio stavljati na tvoje srce, odnosno tebi, spuštati. A poslanih sa Selem, jel, sam je taj Kur'an kasnije diktirao svojim, jel, pisanima, poslije će nam doći u periodu ashaba, šta je bilo sa, kako je došlo do toga da se Kur'an sabirio u jednu, u jednu zbirku. Kur'an je, dakle, prvi izvor šarijeta. Drugi izvor šarijeta, u ovom periodu, dakle, u periodu dok je poslanih sa Selem živ, u najkraćem periodu, jel, kroz koje je fik prošao, jeste sunnet. Dakle, poslaniko, sallam, sunnet. Šta je sunnet? Odnosno, šta je hadis? Sunnet je uopćenitija reći od hadisa. Mada, neki kažu da je li sunnet hadis, jedna teista stvar. Uti kažemo da je sunnet obuhata Poslanikov sa Selem govor, radnje i sve ono što je on priječutno odobrio. Dakle, sunet obavata poslanikov govor, njegove radnje i sve ono što je poslanik sa Selem priječutno odobrio. Sunet je dokaz u ovoj vjeri, odnosno drugi izvor šarijeta zbuk reči Allah subhanahu wa ta ta'ala وما آتاكم الرسول فخضوه وما نهاكم عنه فانته ومو što vam poslanik sa sallam dadne kaji, uradi uzmite وما نهاكم عنه فانته a ono što vam zabrani ostavte se toga klonte se toga takhle izo u Qur'an vidimo da sunnet Drugi pojašenje je dokaz u ovoj beri. Oslanjeg sa srne u obraćanju, znajući da ashabi polomno prate svaki njegov pokoj, svaku, slušaju svaku njegovu rećenu riječ, postavljalo se jel, na osnovu toga i bio je vrlo razborit. Dakle, kaže Aisha radjela anha, govor poslanika sallallahu alejhi je bio razgovjetan. Tako da ga je svako moglo razumiti. I nije bio je li u izrazima smušen za novetlje, nego je bio razgovjetan i jasan. Tako da su ga svi mogli razumjeti. I ako primijetimo je li kroz hadise, kroz izraze, je li riječi poslanika sallallahu vidimo da su stvarno, Te riječi, te rečenice, daleko jeli, jasnije od svih ostalih rečenica koji čitam jedna iz običnih knjiga. Da su, da kažemo, jednostavne, proste, jasne, a sad su obnose ogromna značaj. Zato što je poslanjik sallam dato je je u izrazu. Je u izrazu, a poslanjik sallam selem je najbolje poznao arapski jezik. Samo za sebe je kazao, je li, enefsahu arab. Ja sam, je li, Najbolje, najbolje poznajem književni arapski jezik, da tako kažem. Fusha u arapskom označava jeli, književni arapski jezik, ako sam sam sve je kazao za sebe, da je najbolji poznavalac arapskog jezika. Stoga ćemo vidjeti jeli, u knjigama gramatike arapskog jezika da su najčešći primjeri iz Korana i sunnata. Ako si želi ujasniti neko gramatičko pravilo, neki gramatički izuzetak, uzima se Koran i Hadise, najčešće. Ana treće ime su tek dolaze izraze odješenih pjesnika, njihove rečenice i tako dalje. Poslanik sa seljem bio vrlo vrlo precizan u izrazu. Svomjeli smo del njegova djela, odnosno radnje koje poslanik sa seljem vršio, ashabi vidjeli i to je on primjenu praksu. Tipa Abdest, pa je sa sen sa abdestio. Ashabi vide kako abdestio, abdestio je su na abdesti, abdesti se ne isti naći. Klanja poslanik sa seljem, oni je vidi namaz, radi isto naoko kako je Saisi sa obavljuje hadž. Oni obavljali hadž isto onako su. To su dato dakle, njegove radnje koje su ashabi gledali, vidjeli i primjenili u Da li je u periodu dok je Sa'nij sa senjor bio živ i kopisao hadis? Da li je kuzapisivano što Sa'nij sa govori? Određeni ashabi su zapisivali po Sa'nij sa U prvom periodu objava Kur'ana poslanik sa selim, izričito je zabravljeno da se ništa zapisuje osim Kur'ana. To mora biti jasno. Samo je Kur'an zapisivan. Ništa osim Kur'an nije bilo zapisivan. Poslanik sa selim zabravljeno se njegove riječi zapisuju. Međutim, poslije neki ashabi su iz straha da ne zaboravljeno što poslanik sa govori, počeli da zapisuju određene poslanikove sa se selim iskazano, odnosno hadise. Jedan od prvi koji je zapisivao poslanikove s.v. riječi koji nisu Kur'an, jeste Abdullah ibn Amr ibn al-Asa. Pa se u sunnetu u musnedu imama Ahmeda od Abdullah ibn Amr ibn al-Asa, da je rekao je, Kuntu aktubu, kulli še' şey esma' min rasulja s.v. Sa Pisao sam sve što čujem od poslanika s.v. Pa sam o tome obavijestio neke ashabe, Pa su oni meni rekazali kako pišeš sve ono što poslanjih sasrlem kaže, on govori i kad je smiren i kada je ljut. Daži, provjeriti ono što zapišeš. Pa je ono što poslanjih sasrlem i kazano to. A poslanjih sasrlem odgovorio tako mi onoga u čim je rukama moja duša ma haradja minu illa haq i pokazano usta iz ovih usta ne izlišao sam istina. Dakle, bez obzira u kakvom stanju, maa haradji min hun ili haq. Dakle, samo istina iz ovih usta je izlazla. Tako je psalnik selem kazao Abdullah ibn Amir ibn Rasim. To nije ovo djelo, da tako nazovemo, nije sačuvano. Ne zna se danas za njega. Međutim, mnogi rivaati, odnosno mnogi prenosioci hadisa, uzimali su iz tog djela, Tako da se može kada je ono kroz ostala hadiska djela sačuvano. On je nazvao sadika, odnosno iskrena, prilike je tako. Iskrena, zvala se ta njegova zbirka onoga što je on zapisao od poslanika sve srde. Mnogi prenosioci hadisa, poznati od koji prenosio je, čijeri vajte biljaže Buharija i Muslim ima maliku svoj muoti, sadržani su ovdje upravo u ovoj njegovoj zbirci. Abdullah ibn Mesud, Waseyid ibn Obade, također su pisali neke od poslanikovi sasrnem iz reka. Jedan asha po imenu Ebu Šah došao je kod poslanika sasrnem, tražio da mu se zapiše nekoliko, odnosno neke od poslanikovi sasrnem, iskaza, negovih riječi, pa je poslanik sasrnem redio uktubul Ebu Šah. Zapišite ovome Ebu Šahu, napišite mu određenu stvaru. Dozvolio moj da, da, da se ne određene stvari zapišu. To je dakle ukratko o, o tome da li je poslanik u Sunnet bio zapisivan ili ne. Dakle vidimo određene pokušaje male, sitne da se te stvari zapišu. Nije bilo takavim krucijalni veliki pomaka u tom periodu. Kasnije će doći jel, poznati muhadjeti koji će velike, veliki broj hadisa zapisati i savrati u svoje zbirke. I zadnja tema koja je vezana za ovaj period jeste ičtihad, poslanika sa Srlem. Da li je poslanik sa Srlem tokom 23 godine kada mu je silazna objava upotrebljavao svoj čtihad? Da li je on dakle samostalno, progresivno nastojao da svojim mišljenjem dođe do režnjeg opisa? Složili su se islamski činjaci da je u pitanjima Dunjaloka i strategija ratovanja, tako ne zovem, poslanik sa Vaselem svoj. I konsultovao se sa svojima shabama. Dakle, u Dunjalka, kada je pitan Dunja a ne vjera, direktno, i strategija rata, poslanik sa se konsultovao sa ljudima koji su bili na tom polju, da kažemo eksperti. Međutim, različili su se oko toga da li je poslanik sa Vaselem U, pro, u propisima, jel šerijetskim propisima ijtihadio, odnosno da li je on činio ijtihad u tim propisima. Pa oni koji zabranju pa oni koji ijtihad, odnosno kažu da Poslanik as se nije činio nikakav ijtihad, nego je sve ono što mu je Allah objavljivo, to je govorio, dokazuju ovaj svoj ovaj svoj stav, rečem Allah subhanahu ta'ala gde kaže: "Wa ma yantiqu ani al in huwa illa wahyu." Dakle Poslanik as ne govori Ne hova, govori po hirsuo. In ho illa wahin yuha. Da govoru sva, objavljako nam su vjerni. Ovo je jedno jedno od najjačih dokaza po onpita da postani se ne čini od u pitanju propis. dokaze, je propisi. Drugi dokaz podjednako je čini sa ovim da tako kažemo ali i sunneta pa je samim tim na na stepeno ispod. Jesu a Odnosno, propisi gdje je posljednik sa se upitan o nečem, pa bi on sada čekao. Nije dao da će odgovor od moj. Upitan, sada čeka objavu, Džibril mu donesi objavu i on kaže. Dakle, posljednik sa vaseljem je bio po ovim pitanjima da tako ukažem suzdržavanje. Odnosno, nije govorio po niru svome, nego čekao objavu od Džibrila ali sada da bi zatim ljudima razjasnio jel, propisi. Ođutim oni koji kažu da je poslanik sa svem činio išti had. Njihov dokaze iz razuma. Pa kažu ako je drugima dozvoljeno ovoj vjeri da išti hadi, da razmišljaju, da pokušaju dokući određeni propis, zašto je to poslanik sa svem bilo zabraveno? Takođe dokazuju da je poslanik sa svem u propisima vjere činio išti had, hadisom, poznatim hadisom, da se ne bojim da ću otežati svoj umetu, naredio bi im da koriste mi svak pri svakom jel, abdestu, odnosno namazu. Kažu, iz ovog hadisa vidimo da je posljednik sa Selem bio u stanju šta? Da ozakoniti u stvari da kaže mi svak, odnosno upotreba, je mi svaka prije abdresta od prilika i kod namaza je vađa. Da je posljednik sa Selem to uradio, to bilo vađo. Međutim je to ostavio. Iz ovog hadisa vidimo da je sa selem mogao da nosim suvišti hada o zakonu jednu stvar. Međutim, nije to učinio. Zašto? Oto što kad bojim se da ne otežam svom umetu. To su neki od dokaza, jele, ove skupine. Allah najbolje zna šta je, jel, isprano. Međutim, tek onako da se zna naslu ovo pitanje, je, iz njega ne izvlaćemo nikakav šedetski propis, tako da razilaženje nam ne škodi. Nego čisto da znamo da da se su se el, i stav su učinjaci pom pitane razlože. Tu što se tiče poslanika sa samostihada. Da šta je stati stihada vas u vrijeme poslanika sa Složili su se istara učinjaci oko jedne stvari, to je da je stihad nakon smrti poslanika sa samne dozvoljen da ispravo. Zato što poslanik sa se ne živi. Međutim, da li je stihad ashab bio prisutan povremeno dok je poslanik sa samne bio živ, kažemo da jeste. A dokaz za ove riječi nalazim u poznatu priječi gdje je Poslani sa Sala Selem naredio jednoj grupi ashaba da se upute prema Beni, Beni Kureizi. Jedno življusko skupleme. Da se upute prema Beni Kureizi. Ali im je u isto vrijeme i kazao onaj ko, bude, onaj ko vjeruje u Allaha i sudni dan Neka ni pošto ne klanjaj k Indiju, osim u Benji Kurejzi. Znači, ovim riječima, posljednik sasvimi se Nakon bitke na, na, na Hendeku, posljednik sasvimi je naredio da idu u Benji Kurejzi. I kazao, neka niko od vas ne klanjaj k Indiju, osim u Benji Kurejzi. Pa kad su se sada sami uputili, uputuju ih je, znate kada je k Indij. Šta da radi? Neka niko nekla na kendiju osim u Bani Korejzu. Onaj ko vjero, Allah je sudanek nekla nekla na Pa je grupa zhaba kazala, poslanji sa selem time htio da kaže da požurimo. A nikako nije htio da kaže da odgodimo namaz. Ne, on je samo htio da nas jeli, da na žurbu. Da što prije stignemo tamo, prije kendije. Među da Ne, drugi što rekli, ne. Poslanji sa selem je kazao tako, mi nećemo kladiti kendiju, ne ođemo tamo, u Bani I ja oni ne rekao, nemojte klonati, nek niko ne uđe tamo. Dakle, različilo se, skupine. Nakon što se vratili, kazali su, posadnjih sa sve šta se zbog. Posadnjih sa sve, nijednoj skupini nije kaza da je pogriješila. Dakle, nijednoj skupini nije je pogriješila. Jedni su, od ove dvije skupine, gledali u značajnje njegovih riječi. A druga skupina je gledala u same riječi. Dakle, bukvalno su shvatili. Tako je rekao, tako ću primijeniti. Već tada vidimo, dakle, u periodu kada je poslanika Samasen živ. živi, među ashabima, da dolazim do razlaženja. U shvatanju određenih širijetskih tekstova. Pa kako teku onda poslije smrti poslanika Samasenja, smrti ashaba, smrti tabina, doće do velikog raskola u razumijevanih širijetskih tekstova. Dakle, iz ovog primjera vidimo da su ashabi, jedna grupa ashaba, gledala značenje. A druga grupa shava gledala direktno u riječ, jeli, bukvalno su razumijeli. Nijedna od već kupine nije da grešili. Zašto? Zato što su potrebili ić tihad. Nastavali su da, jel, pogresivnim razmišljanjem dođu do istine. Zbog toga je posanji sa srnjem nije ugonio, jel, da su nijem konecu, jel, pogrešili. Ovaj period, možemo zaključiti ime da su dakle ashabi činiti štihad za vrijeme života poslanika sallam. Međutim, ovaj njihov štihad, bilo koji drugi, ako se nađe u sunnetu, nije mjerodavan, zato što je poslanik sallam živ i on je u ovom periodu jedini izvor koji su, su se svi vraćali. To je dakle taj prvi period kroz koji je ozakonjenje islamskih propisa prošlo. Taj period, period života poslanika sa sasrljem, ujedno je najtračiji period. Svi periodi koji dolaze poslije su duši. Drugi period jeste period ashab. Urumata nekih, da kažemo, stotinja godina, malo manje, gdje su ashabi Da kažemo, udalje prve temelje fiku, kao nauce. Ko je ashab? Ashab, tu smo prošli put govorili, ako se ne vara, svaka osoba koja je vidjela postanika sa Asalem, poverovala u njega i umrla na tome. Ođerim, bilo ashaba koji su bili slijepi, nisu vidjeli postanika sa Asalem. I oni su ashabi. Zato što je sahab, ovdje u izrazu upotrebljeno ono što je većina, većina sahaba je vidjela poslanika sa zemlom. Izuzetci nisu vidjeli poslanika sa zemlom, međutim, iz njihovih dijela se nazire zaključuju da su so oni od sahaba. Dakle, oni koji su živjeli s poslanikom sa zemlom, povira od njega i umrli, umrli na dini slavu. <kuh> Ashabi su temelj ove vjere, brlo bitna stvar. Da su ashabi ti koji su ovu vjeru pronijeli dunjalkom. Da su ashabi stup na kojem je ova vjera izgrađena. Zbog toga mi čvrsto stajemo odran ashabom i ne damo, ljubom odločuvamo njihovu čast. I svi oni koji pokušaju da napadaju ashabi treba žestoko da ih branimo. Dakle, žestoko da branimo ashabi takvih koji napadaju časni, odnosno najčasnije ljudi, koji su kročili ovom zemlju. Abdullah ibn Esud, za ashave, za te ljude s kojima on žirio, a od njih je rekao to su ashabi Muhammeda sallahu a sallam, njegovi drugovi. Bili su najbolji do ovog umeta. Znači, bez, bez sumnje, najbolji pripadnici ovog umeta su bili oni. Njihova srca su bila najčišća. Realog i pretvaranje kod njih je bilo najmanji. Allah Subhanahu Wa Ta'ala njih izabro da se druži s poslanikom. Sal sal sal sal. Taj izbor znači čast. Znači nisu izabrani na sumici. Vjerujemo da Allah Subhanahu Wa Ta'ala te ljude počastio zbog njihove vrijednosti, da budu drugovi Allahov poslanika. Najedobranijih stvorenja koji je kročilo ovom zemlju. Stoga ako ih odgaja onaj koji je odgojen od Allah zar da oni budu neodgojeni, zar da oni budu da kako kažemo, jeli, od strane određene skupina proklinani za da se ni zagoni u nevjerstvo ne, to nikako ne prihvatamo i to žestoko odbijamo a sahabi su dakle najboljih kod nas vjerujemo u to i draži su nami preči od naših roditelja Jer su nam oni prenjeli uvjer. Da nije nije bilo, ne bi do nas došla vjera. Ashabi su sačuvali Koran. Sa su slagali naposla nikad sa Asalem, pa su slagali sunnetu? Ne, ne moguće. Oni koji su sačuvali Koran, sačuvali su sunnet, oni su osvojili poladu njauka tada. Ashabi, Allah s.a. tada ih pohvalio Koranu, kazao da je zadovoljna s njima, Pa budu nevjernici? Zar lažu na poslanika sa Asamlom? Zar da oni prepravili da oni to sve radi? Ne. Kažemo da nam razum to ne, ne, ne prihvata. Čak se ne sanje sa logikom. Stoga, svi oni koji brane Ashave, naši su jeli, prijatelji Ashave, a svi oni koji grde Ashave, mi ih ne volimo i ne smatramo da su, jel? od pripadni k'ahli sunnita wal jamaata. Ani hova stvari kod Allah. U jednom hadisu, ima imam Ahmed kaže da je Sahi, sahii Buzani sa sene mi kažo, al-khilaafatu ba'di 30 sene. Khilaafat poslimene je 30 godina. Khilaafat poslimene je 30 godina. Ebu Bekr, Omer, Osman, Jalija ba'da 30 godina. أpostcssa issalema min al-ajnab min al-thani wa disso ay qazal alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa al-rashidin al-mahdeena min ba'di 'addu 'alayha bil nawajis wa iyyakum wa muhdathat A teško se vama, odnosno pazite se, čuvajte se novih nauči. Ovim hadisom, pošteni sa Selenom su puče šta, šta? Da je ranja ljudi koji će vlati posle njega obavezno da se sjedi, odnosno obavezno da se vjeruje da ispravno, da se ne zagoneti ljudi u laž. Jer ako njih budemo zagonili u laž i kazali kao što kaže jedna skupina koji se svrstali u ovu vjeru, nažalost, da su ashabi Slagali na poslanika sallam Da su Kur'an sastavljali onako kako njima odgovara Sve to Je ništavno Ako znamo da je Allah subhanu ta'ala u Kur'anu kazao Da je zadovoljan s njima I da su oni zadovoljni sa njim. Allah subhanu ta'ala u Kur'anu U suri Fete Spominje da su oni koji su dali prisegu pod drvetom Odnosno sahabi Da je bilo oko 1500 U Kur'anu se navodi oni koji su dali prisjek. Međutim, tefsirima se kaže da su na njihov broj bio oko 1500 ashaba. 1500 ashaba. Da te Allah smata sigurno zadovoljan sa 1500 ashaba. U drugim je u drugim ayetima Allah smata isto tako spomnje ashabe da je zadovoljan s njima. Kad se te, sve te buruke sabere, vidimo da Allah smata zadovoljan sa sa hiljadu da je zadovoljan. Pa kako na da vjerujemo da je Allah smata zadovoljan samo sa 5, 6 ashaba? Ne. Kažemo da je Kur'an dokaz protiv njih. A nasudnjem danu će biti presudan. A sahabi su odigrali najznačajniju u prenošenju, odnosno u ozakonjenju ove vjere i u određenih propisa. Na način da su se oni pobrnili da Kur'an ostane sačuvan. Dakle, prvi halifa zajedno sa drugim halifom, zatim treći halifa, osman, učinili su da ovaj Koran ostane sačuvan do dana današnje tako što su ga jeli oni, naredili da se zapiše. Dakle, izbog da vidimo da su oni bojali se za Allah u knjigu. Druga stvar, bojali su se da će se ummet podijeliti ako knjiga ne bude Jeli, sačuvana onako kako je objavljena. Pa vidimo da su ashabi uložili velike napore da Allahovu knjigu sačuvaju onako kako je objavljena i kako je poslanik sa sellem učio, odnosno kako je dostavio njima. Zatim vidimo da su ashabi iz par primjer koje ćemo poslije navesti, bojali se i strahovali od unošenja laži u govor Allahovog poslanika sa selam a to što poslanikov sa selam reče nišu bila zapisana striktno odričečiči ka Kur'an pa su se oni bojali da se ne pojave ljudi licemjeri koji će pokušati da slažu na poslanika sa selam zato su uvijek ako se pojavi neki propis koji je manje poznat traže da posvećuju grupa ashaba da je poslanik sa selam to rekaoprostimi rečimo šatu malo pojasniti Ashavi su također <clears throat>, vidjeli velike probleme u svakodnevnom životu. Nisu živjeli jel, životom nekih dostojnika, nego su živjeli životom običnih ljudi, ali pored toga odigla su daleko, daleko najznačajniju ulogu u sakupljanju pisanju Korana. Prvi halifa, Abu Bakr, radi Allahu anhu, na savjet Omera ibn al-Happaba, naredio je Zed ibn Thabitu da zapiše Kur'an. Odnosno, da zapiše ono što je već napisano. Da prepiše onu zbirku. Poslanji sa srnem preselio je na Ahiret, a Kur'an je ostao zapisan na kločava, odnosno na koži, na papiru, na svim. Zapisan. Odreći, dorreći, zapisan. Nije sabran, međutim zapisan a velika većina sahaba je znala cilj Kur'an-hmet, a neki su znali dio. Tako da je postanji Saselema ostavio umet na istini, da kaže. Ostavio ih je sa dokazom, sa Kur'anom. Imali su Kur'an, napisan. Međutim, taj Kur'an je bio raštrkan. Neki je imao, jedan imao dio, drugi imao dio. Nije niko imao čitav Kur'an. Pa, pa je onda Nakon što je vidio da je u bitci kod jemani veliki broja sahaba izginu, pobojao se za Kur'an da neće doći do zaboravljena i odšao kod khalifej Bubaqra i kazal Video se šta se deslo je sa ljudima na jemani, da je veliki broja sahaba izginu. Ja se bojim da će Kur'an biti zaboravljen. Ako izumri ljudi koji ga znaju, Kur'an će biti zaboravljen. Pa ja mislim da ga treba zapisati. Pa Bekr rekao, kako da radimo ono što sam sam sve nije radio. Pa Omer kazao, tako mi je lavo je dobro. Ova stvar će biti dobra za nas i za ovu vjeru. Pa kažem mu Bekr, razmišljio sam, a Omer me nagovarao sve, dok mala ta nije jel, dao širokog rudnost, dok nisam povjeroval da je to stvarno tako. Pa smo pozvali, za idem na sabitak. Najpoznatija je, tako kažemo, pisara Korana. Mladiće. Zedem Savit je pisao Koran. Pa su ga zunuli i jebubakar mu je kazano. Omer, omer mi je sugerisalo je, na kodifikaciju na Korana. Pa šta ti misliš Pa je Zedem Savit rekao isto što je jebubakar. Kako radite svako koju se da sve nije radi? Pa su ga oni objedli šta? Da je to hajde. Da je to dobro za, za ovaj umet. I njega su verifikovali, jel, kao predsjednika te komisije koja će sastaviti, prepisat, Kur'an u jednu zbičku. Sam Zedin Ibn Thrabic je kazao volio sam da su mi stavili jedno brdo na leđa, nešto su me s ovim zadužili. Nađutim po narađenju halife prihvatio se tog posla. Okupio oko sebe najpoznatije hafize Kur'ana, najpoznatije sahabe koji su znali Kur'ana pamet i sve one koji su imali nešto napisano Kur'ana. Ništa nisu zapisali u zbirku, osim ako su to imali napisveno zapisano kod, nekog na, na, kod nekoga sahaba. Osim jednog dijela Korana, na kad džajakum rasulom i zadnja dva ajta sure te obe, nisu našli zapisano. Međutim, svi su znali taj ajt. Tražili su osobu koja direktno čula od poslanika Svaselem te ajta. Pa su naše samo kod jednog Ashaava, Ibnu Huzajna. Tako da je taj ajet, odnosno znači ta dva ajeta, nema sumnija da su mutavate predajom prenešena. Međutim, samo su ta dva ajeta, da kažem, bila malo zagubljena. Vjerovatno zbog toga što su Ashaabe u tom periodu osvajali, veliki brani Ashaava bio van Medine, van Meke, nisu bili tu. Tako da nije se moglo jel, tražiti od svakog po ponosob da im izdikvirati ajet. Koran je u tom periodu zapisan i sabran u jednu u jednu zbješku. Zedirun Thabit je najzaslužniji, smo bio je, da kažemo, predsednik te komisije koja je izvršila prvo upisane Korana. Ostale listovi su spaljeni i ostala je samo jedan primjerak Korana, koji je kod sebe imao Ebu Bekr, zatim Omer, a zatim Omerova čirka, Hafsa. Nakon ovog perioda, Koran kao osnovni izvor širjeta vidimo da je bio prisutan samo ako ne uvek umet se širio. Svani razlike se širile, pa je došlo do toga da su jedne i druge tekvili pogrešali nevjernicima zbog različitog učenja Kur'ana. Pa sudređene sahavi nakon povratka u Medinu iz Armenije i Azerbejdžana sa osvajanjem sugerirali trećem halifim, Onthman ibn Affanu, da Nešto podužnije po pitanju ovih razilažina. Jer se bojali građanskog rata. Bojao sam čezbiti sukop. Pa su, pa je Osman naredio da se Kur'an koji je bio tada kod njega, odnosno Kur'an koji je napisao Zetrin Savit, da se prepiše u pet, šest zbirki. Ne zna se tačno. Međutim, pet zbirki. I da se pošalje na sve strane stanskom mnata. Ponovo je Zedemni tablit bio zadužen za prepisivanje Korana, odnosno pregledanje da Koran bude ispravno prepisan. Nakon toga Koran je poslaten na sve strane i poslije toga sve ostale zbirke Korana koje su, nastr, su spaljene tako da je Koran napisan na slovu Kureša, na kojem je objavljen na jeziku plemena Kureš i kao takav, odnosno poznate ih do dan danas jer Osmanov, da kažem, Osmanov Rukopis Kur'ana. Sam Kur'anski rukopis u nekim sitnim detaljima različuje se od današnjeg rukopisa, odnosno uh, harfova ovaj, arabskog jezika. Međutim, taj osnov rukopis i ovaj rukopis nema nekih bitnih velikih razlike među ta dva, a osnovan rukopis je, da kažem, osnova, drugog nema i sve štamparije Kur'ana, većina, da kažemo, i dan današnji štampaju Kur'an onako kako je ispisan još u taj vakit. To što se tiče Korana, zapisivanje sunneta i skupljanje sunneta, da kažemo, u, u zbirke, nije došlo u vremena shava. A shavi su bili zauzeti osvajanjem. Bili su zauzeti širenjem ove vjere i tako da nije došlo do Spajan, do, do zapisivanja sunneta, odnosno hadisa u, u zbirke, kao što je to se u, post, u, u periodima nakon ovo. Navodi se kao razlozi sa što nije došlo do toga, bojali su se greša greške, da će Kur'an pomješat se sa, sa, sa, sa sunnetom, kao i toga da će određen broj lažnijih predaja ući u tu da ne postojeću zbirku koju, koju nije niko tad ni napisao. Međutim ono što je bitno jeste da su ashabi vjerno sačuvali poslanikov sa sen sunnet tako što su ga naučili napamet. Na hevzal su. Njihov hifz je bio vrlo jak. Iz mnogih primjera hadisa to da nazret. Tako da mi vjerujemo da su oni srno što stalno sam govorio, ne svaki po na osob. Međutim veliki broj ashaba svi zajedno su Uzeli da kažem posnika sa srnim svojom ono što je on kazao i zapamtili. Zato što je njihova briga za vjeru bila ogromna. To im je bila glavna vodilja kroz život, glavna briga. A kada je, ne, a kad je nešto čovjeku najveća briga, onda sigurno da on u to ulaže velike napore da to <clears throat> i sačuva. I da privedemo kraju ovaj jel, period. Ashaavi su u ovom periodu osnaleći na Koran, na sunnet. Ako ne bi našli određenu stvar u Koranu i sunnetu, pristupali su ještihadu, odnosno svom mišljenju. A kasnije ćemo vidjeti kako je došlo do toga da, da, da se razvije kijas, analogija i ti drugi jel, da kažemo zakon, ti drugi dokazi u Wow, Wallahi, <coughs> ya Subhanallahumanirrahim. <wabarak>. Gospodaru zemlje neba, u ovom gradu nemir vlada. Gospodaru zemlje neba, malo <mulik> nas na sejdu pada.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 Svakog dana samo veće, Sa izloga šeitan nudi, Svakom komad lažne sreće, Dunja luk je ostario, Ali nije zapamtio,